Частина четверта. Містер Поллі сирота. Розділ перший. Потім у житті містера Поллі відбулися великі зміни, пов'язані зі смертю його батька. Його батько помер раптово. Місцевий лікар все ще чіплявся за свою теорію, що він страждав від уяви. Але скомпрометував себе у свідоцтві модним тоді апендицитом. І містер Поллі виявився спадкоємцем спірної кількості меблів у будинку свого двоюрідного брата в Іствуді, сімейної біблії, гравійованого портрета Гарібальді, бюста містера Гладстона, несправного годинника, золотого медальйона, що колись належав його матері, деяких дрібних ювелірних прикрас а також страхового поліса і грошей в банку на загальну суму в 395 фунтів стерлінгів. Містер Поллі завжди сприймав свого батька як такого, що ніколи не має померти. Як вічний факт, а його батько, будучи замкненим у собі на схилі літ, нічого не сказав про страховий поліс. Тому і багатство, і втрата застали містера Поллі Зненацька і зробили його дещо неврівноваженим. Смерть його матері була дитячим горем і давно була забута, а найсильнішою прихильністю в його житті була прихильність до Парсонса. Містер Поллі був єдиною дитиною в сім'ї і мав схильність до спілкування, але місце хазяйки в їх домі Заступила його рідна тітка, яка була дуже скопою, мовчазною і зранку до вечора полірувала меблі в кімнаті, а також полюбляла стукати кісточками пальців по столу, щоб заспокоїти маленького Поллі. Тож вона не була найкращим другом для неохайного хлопчиська. Іноді він намагався товаришувати з такими ж маленькими хлопчиками і дівчатами, як і він сам. Але це було тимчасово, ніхто з них не запав глибоко в його серце. І він виріс дико сором'язливим. Його батько завжди був стороннім, дратівливим незнайомцем, який мав виняткову владу втручатися і коментувати, а також випромінював розчарування у своєму нащадкові. Втрата батька була шокуючою. Це було схоже на несподівану діру у Всесвіті, на напис «Смерть на небі». Але спочатку вона не розірвала струни серця містера Поллі, а скоріше пробудила в ньому жваву цікавість і увагу. Він приїхав до будинку вистуді у відповідь на термінову телеграму і застав свого батька вже мертвим. Його кузен Джонсон прийняв його з великою урочистістю і провів на гору, де містер Поллі побачив застиглу, пряму, закутану саван-фігуру з вимушено спокійним і, як здавалося, презирливим обличчям. Виглядає мирно. Сказав містер Поллі, ігноруючи презирство, наскільки це було можливо. «Це було милосердне полегшення», – сказав містер Джонсон. Настала пауза. «Це другий небіжчик, якого я коли-небудь бачив, не рахуючи мумії», – сказав містер Поллі, відчуваючи необхідність щось сказати. «Ми зробили все, що могли». «Без сумніву, чоловіче!» – відповів містер Поллі. Настала друга довга пауза, а потім на превелике полегшення містера Поллі Джонсон рушив до дверей. Після цього містер Поллі вирушив на самотню прогулянку у вечірньому світлі, і коли він йшов, раптом його мертвий батько став для нього реальним. Він думав про речі, які були сховані далеко в його пам'яті, про веселі моменти, коли батько бавився зі своїм маленьким хлопчиком, про щорічні відвідини вистави «Кришталевий палац», сповнені маленьких яскравих пригод і чудес, про те, як його батько боязко повертався, коли покупці заходили до його старої, мало кому відомої крамнички. Цікаво що спогад, який, здавалося, найближче пов'язував його спокійним, був спогадом про напад люті. Його батько хотів підняти невеликий диван вузькими гвинтовими сходами з маленької кімнати за крамницею до спальні на горі, але диван застряг на сходах. Якийсь час батько вмовляв його а потім застогнав, як стражденна душа, і піддався сліпій люті. Лаявся, штовхав і бив цього кривдника, що застряг, і врешті-решт витягнув його нагору, добряче пошкодивши обшивку, шпаклівку і коліщатка. Той момент, коли самоконтроль був повністю втрачений, Приголомшливе відкриття досконалої людяності його батька справило особливе враження на химерну свідомість містера Поллі. Здавалося, ніби щось надзвичайно життєво важливе вийшло з батька і поклало теплу пристрасну руку на його серце. Він пригадав це зараз дуже яскраво, і це стало ключем до нескінченних інших спогадів, які до того були розпорошені і заплутані. Слабка, вперта істота, що намагається загнати незручні речі в неможливі коти. У такому образі містер Поллів пізнав і себе, і всі проблеми людства підолашний старий, його життя і так було не надто веселим, а тепер воно скінчилося. Назавжди. Джонсон, меланхолійний, серйозний, практичний чоловік 35 років, був з тих людей, які отримують величезне задоволення від організації похорону, з величезним досвідом і вмінням давати поради. Він працював касиром на вокзалі в Іствуді і відчував відповідальність своєї посади. Він був від природи вдумливий і стриманий, і в цьому йому дуже допомагала вроджена постава, а також нахил верхньої частини обличчя і голови, що нависала і виступала вперед. Він був блідий, але вкритий веснянками. Він захоплювався крикетом і ставився до цього серйозно. Його головним святом був крикетний матч, на який він ходив так, ніби йшов до церкви. Дивився критично, аплодував скупо і дуже ображався на яку-небудь нестандартну гру. Його переконання з усіх питань були мовчазними і непохитними. Він був завзятим гравцем у шашки та шахи, а також серйозним і наполегливим читачем британського щотижневика. А його дружина була рожевою, невисокою, волелюбно усміхненою, владною, вічливою, балакучою жінкою, яка прагнула бути приємною і дивилася на все з оптимізмом, навіть коли воно не було насправді світлим і обнадійливим. У неї були великі, блакитні, виразні очі, і вона завжди називала свого чоловіка Гарольдом. Вона зверталася до містера Поллі зі співчутливими і уважними зауваженнями покійного, з нотками бадьорості і підтримки. «Він був дуже життєрадісним наприкінці», – сказала вона кілька разів, – «дуже життєрадісним». З її слів смерть здавалася майже приємною. Обидві ці людини були сповнені рішучості ставитися до містера Поллі дуже добре і всіляко допомагати його винятковій некомпетентності. І після того, як була закінчена проста вечеря з шинки, хліба, сиру, маринованих огірків, холодного яблучного пирога і невеликої порції пива, вони посадили його в крісло, ніби він був інвалідом. І, сівши на стільці, які змушували їх дивитися на нього зверху, розпочали безпосередню розмову про підготовку до похорону. Зрештою, похорон – це особлива подія, і рідко буває так, що у вас немає сім'ї і мало знайомих, і вони не хотіли, щоб ця подія була зіпсована і змарнована. Звичайно, у вас буде катафалк, – сказала місіс Джонсон. Жоден з них не передбачає, що водій буде сидіти на труні. Я вважаю, що це нешанобливо. Я не можу собі уявити, як люди можуть дозволити собі бути похованими в такий спосіб. Вона притишила голос так, ніби говорила про свої особисті почуття. «Мені подобаються ці катафалки зі склом», – сказала вона. — Вони такі вишукані та милі. — У вас буде катафалк Поджера, — сказав Джонсон наостанок. — Він найкращий виствуді. — Все як годиться, — сказав містер Поллі. — Поджер готовий прийти і зробити заміри в будь-який час. А ще вам знадобиться траурна карета або дві, залежно від того, кого ви збираєтеся запросити. Сказав містер Джонсон. Я не думав нікого запрошувати, зауважив містер Поллі. О, вам доведеться запросити кількох друзів, сказав містер Джонсон. Ви не можете дозволити своєму батькові піти в могилу, не запросивши кількох друзів. Охочі до поминального запеченого м'яса, сказав містер Поллі. Не запечене, але, звичайно, ви повинні щонебудь подати їм. Шинка і курка дуже підходять. Не варто багато готувати, коли церемонія в самому розпалі. Цікаво, кого Альфред має запросити? Гарольде. Тільки найближчих родичів. Не хочеться великого натовпу людей і не хочеться не виявляти неповаги але батько ненавидів наших родичів, більшість із них. «Зараз він їх не ненавидить», – сказала місіс Джонсон. «Ви можете бути впевнені в цьому. Саме тому я вважаю, що вони повинні приїхати. Всі, навіть твоя тітка Мілдред». «Навіть якщо всі приїдуть», – сказав містер Джонсон, – то буде не більше 12-13 осіб. Ми могли б приготувати все в задній кімнаті, а рукавички для гостей і віскі – у вітальні. І поки ми всі будемо на церемонії, Бесі могла б занести все це на таці до вітальні і розставити красиво і правильно. Там має бути віскі, херес або портвейн для дам. А де ви візьмете жалобу? Різько втрутився містер Джонсон. Містер Полі ще не встиг подумати про цей побічний продукт скорботи. Ще не думав про це, чоловіче. Неприємне відчуття розлилося по його тілу, неначе він вже одягнувся в чорне. Він ненавидів чорний одяг. Гадаю, я маю вдягти жалобу, сказав він. «Звичайно, старий!» – сказав Джонсон з урочистою посмішкою. «Треба йти до кінця!» – невиразно промовив містер Поллі. «На вашому місці?» – сказав Джонсон. «Я б купив готові штани. Це все, що вам потрібно купити. А ще потрібна чорна атласна краватка і капелюх з глибокою траурною стрічкою і рукавички». І запонки, як у головного скороботника, додала місіс Джонсон. «Це не обов'язково», – відповів Джонсон. «Але це показує повагу», – сказала місіс Джонсон. «Звичайно, це показує повагу», – відповів Джонсон. І тоді місіс Джонсон із захопленням перейшла до деталей труни а містер Поллі все глибше і глибше вмощувався в крісло, з ноткою протесту погоджуючись з усім, що вони говорили. Після того, як він пішов на ніч, він ще довго сидів на краєчку дивана, який був його ліжком, вдивляючись у перспективу, що відкривалася перед ним. «Переслідувати людину до останнього», – сказав він собі. Він ненавидів думку про смерть, як ненавидить її здорова істота. Його розум боровся з небажаними соціальними викликами. «Мабуть, треба їх якось подолати», – подумав містер Поллі. «Шкода, що я не приділив батькові більше уваги, поки той був живий».